מי יודע מה הפרשה היום? פרשת יתרו. יפה מאוד, פרשת יתרו, נכון מאוד. Uh, הפרשה שלנו היום היא uh, עוסקת בבני ישראל שכבר יצאו ממצרים, uh, היא נקראת פרשת יתרו והיא נמצאת בשמות מפרק י"ח, זאת אומרת פרק שמונה עד פרק עשרים, פסוק עשרים ושתיים. בפרשה הזאת יש לנו גם את מעמד הר סיני שבו עם ישראל קיבל את התורה אבל גם את פרשת הסיפור של משה עם חמו, עם יתרו אתם יודעים שאחד הדברים הכי חשובים בחיים של אדם מאמין בקשר לתוכנית הישועה של אלוהים, דברים מאוד חשובים לא כל כך קשורה דווקא לחוכמה שלו, אלא דווקא למעשים שלו, ליכולות שלו, למה הוא בעצם יכול להיות ברכה. לא רק במה שהוא אומר, אלא במה שהוא עושה. מה הוא מסוגל לעשות? מה הפוטנציאל שלו? מה אנחנו יכולים לעשות? מה אנחנו לא יכולים לעשות? איפה אנחנו צריכים להתחיל? דרך אגב, מה הייתה המשימה הראשונה שהאנושות קיבלה? משימה הראשונה, האדם הראשון, מה הוא קיבל? הוא היה צריך לשמור ולעבוד, נכון? בגן עדן. הוא היה צריך לשמור על הגן. מה היו היכולות שלו? כנראה יכולות גבוהות מאוד, כי הוא היה אדם מושלם. אלוהים שם אותו שם ונתן לו משימה. והוא יכול היה לבצע את המשימה בהתאם ליכולות שהוא קיבל מאלוהים. בואו נפתח בפרשה שלנו בספר שמות פרק שמונה עשרה ונקרא את חמשת הפסוקים הראשונים. ככה הסיפור מתחיל. שמות שמונה עשרה עד חמש. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. שני אנשים קרובים משפחתית החותן והחתן יתרו שומע את כל מה שאלוהים עשה למשה ולישראל עמו כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים זה לא היה דבר של מה בכך מה שאלוהים עשה זה היה דבר גדול מאוד מאוד מאוד וזה הגיע עד יתרו כי להוציא עם שלם מהידיים של המצרים לא היה דבר של מה בכך רק אלוהים יכול היה לעשות את הדבר הזה ועוד להעביר אותם דרך ים סוף תחשבו על זה מה היו כותרות העיתונים היום אם היו חדשות כאלה על עם ששוחרר מעבדות ועבר את הים ביבשה כמובן שזה היה דבר מדהים פסוק שתיים ויקח יתרו יתרו לא הולך לבד ויקח יתרו חותן משה ציפורה אשת משה אחר שילוחיה ואת שתי, שני בניה אשר שם האחד גרשום כי אמר גר הייתי בארץ נוחריה השם של הבן השני אליעזר כי אלוהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה ויבוא יתרוך אותן משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלוהים לפני שבני ישראל מקבלים את התורה, יתרו בא לביקור. הוא בא לבקר את משה, הרבה זמן הם כבר לא יתראו. גם הילדים שלו, הוא לא ראה אותם הרבה זמן, גם את אשתו. והמשפחה באה לבקר, והם מגיעים בדיוק למקום שבני ישראל נמצאים ממש מתחת להר סיני. יתרו הוא אדם עם ניסיון חיים עשיר. הוא לא שומר את הדברים לעצמו, הוא שם לב בזמן שהוא נמצא עם משה, שמשה פועל בדרך לא טובה. הוא מסתכל על משה והוא בעצם רואה שמשהו לא בסדר קורה שם. למרות הכוונות הטובות של משה, יתרו רואה משהו. בואו נמשיך לקרוא, פסוק 11, ויקח, סליחה, פסוק 12. ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוהים ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם מה אתם אומרים הם אכלו רק לחם? הם באו רק לאכול לחם? לא כי אנחנו יודעים ש, שבתורה כתוב שהם באו לאכול לחם הם באו לאכול ארוחה אוקיי? הם לא באו רק לאכול לחם הם חותל משה לפני האלוהים, כל מה שהם עושים, הם עושים לפני אלוהים, אלוהים נמצא בתמונה כל הזמן. והאם ממחרת, אחרי שהם גמרו לאכול, אחרי המסיבה הגדולה, אחרי ההתרגשות, משה חוזר לעבודה, הוא חוזר לעשות את מה שהוא עשה כל הזמן. והאם ממחרת, פסוק 13, וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. משה עובד, בן כמה הוא? בין, הוא כבר לא צעיר, נכון? מבוגר כבר, נכון? בן אדם כבר בן שמונים פלוס. מה הוא עושה? הוא עובד מאוד קשה. הוא שופט את העם. תגידו, זה קל להיות איש ציבור? תשאלו פקידים שהציבור בא... אנשים שעובדים עם ציבור, לא רק פקידים, גם רופאים. אנשים שעובדים בצוות רפואי, במיון. או לפעמים חוטפים מכות אפילו, לפעמים סופגים קללות, אפילו שהם לא אשמים, לא משנה. מורידים על האנשים את כל מה שיש לך בידיים, אתה שם עליו. ומשה עומד מהבוקר, כתוב, כתוב, ויעמוד העם על משה. אוי ואבוי, מהבוקר עד הערב, איזה חיים קשים. ואז החותן שלו מסתכל עליו, הוא לא רגיל לראות את משה בצורה כזאת, מה הוא רגיל לראות? שמשה לוקח את הכבשים בבוקר והולך למרעה, עם מי משה מדבר כל היום? עם הכבשים. משה כל הזמן עם הכבשים, הוא לא יושב כל היום ושופט, יתרו רואה בן אדם אחר, אבל הוא רואה גם משהו לא בסדר. ויר חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, והוא אומר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדך וכל העם מצב עליך מהבוקר עד הערב? משהו מוזר. למרות הכוונות הטובות של משה, יתרו רואה שמשה לוקח על עצמו משימה שתפגע בו. ומה המסקנה? אם זה יפגע במשה, זה יפגע גם במי? גם בעם. בעם שהוא מטפל בו, אם הוא יוציא את כל הכוחות שלו על העם, הוא יתמוטט. וזה יפגע בעם, זה לקח מאוד חשוב. אחים ואחיות יקרים, טוב שיש יתרואים בעולם הזה שיבואו ויגידו לנו, אחים ואחיות יקרים, אלוהים רוצה שאנחנו נעבוד, אבל הוא לא רוצה שאנחנו נעבוד את עצמנו למוות, הוא רוצה גם שיהיה לנו זמן פנוי במשך השבוע, שאנחנו נעבוד באופן יעיל, שאנחנו לא רק נשקיע את כל החיים שלנו בעבודה. אני לא מדבר מנקודת מבט של אחד שלא יודע מה זה עבודה, גם אני בעצמי יודע מה זה עבודה, והיו לי מלחמות לא קטנות עם הבוס שלי בעבודה, לא קטנות, כי הבוס בעבודה רק רוצה דבר אחד, שתמשיך לעבוד, עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, <laughs> ואין לזה סוף, לעבודה אף פעם אין סוף, גם בן אדם שמת, מישהו אחר ייקח את העבודה הזאת, לעבודה הזאת אין סוף אתם שמתם לב, <עד>, עד עכשיו, דרך העיניים של משה, הכל נראה בסדר. אבל דווקא מבחוץ, הדברים נראים אחרת. אם בא אליכם בן אדם שאתם יודעים שהוא אוהב אתכם, שאתם יודעים שאכפת לו ממכם, שהוא חושב עליכם ומתפלל בשבילכם, אם בא בן אדם כזה ואומר לכם, תקשיבו, אתם אורזים את עצמכם, לא טוב ככה, אני אומר לך את זה כי אני אוהב אותך. אם לא הייתי אוהב אותך, זה משהו אחר. אבל אני מבטיח לך שאני אוהב אותך יותר מהבוס שלך בעבודה. הוא אוהב אותך כי אתה עושה בשבילו לא עבודה. אני אוהב אותך, לא משנה. אני אוהב אותך אם אתה עובד, או אם אתה לא עובד, או אם אתה חולה ובריא. אוהב אותך מאוד. ותשמע לי, יש משהו לא בסדר. האם תקשיבו לו? לא? בטח. למה? מכיוון שלפעמים אנחנו לא רואים מה שאחרים רואים. וזה מאוד חשוב, דרך אגב, אני כמנהיג של קהילה מאוד שמח, מאוד, אני חייב להגיד לכם את זה, שאנשים באים ואומרים לי, תשמע, לא, לא ליד כולם, כמובן, לקחת את הבן אדם לצד ולהגיד לו, תשמע, ככה וככה, יש משהו שאתה עושה, לא, לא, לא בסדר, ואני מאוד שמח, כי אני לא רוצה להמשיך לעשות את הדבר הלא טוב, רק בגלל שאנשים מתביישים לבוא ולהגיד, תשמע, המצב לא טוב. תשנה את זה. אני אומר בשמחה, לא ידעתי, לא ראיתי. עכשיו אני שמח שאתה אמרת לי. בפסוק שמונה הוא אומר לו, נבול תיבול גם אתה, גם העם הזה אשר עמך. הוא אומר לו, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל לעשות אותו לבד. זה יותר מדי גדול עליך. תשע עשרה, אתה שמע בקולי, תשמע בקולי, הוא אומר לו, היא עצך והיא אלוהים עמך. היה אתה לעם מול האלוהים, והבאת אתה את הדברים אל האלוהים. עבור משה, תהליך השפיטה של העם, על ידו, היה טוב, הוא לא ראה שום דבר רע בזה. לא היו לו תלונות, אבל ליתרו הצעה, ההצעה של יתרו הייתה לייעל את התהליך. אוקיי? תהליך טוב יותר. יתרו ראה שמשה לא יוכל להמשיך בצורה הזאת זמן אה, רב. הוא אומר למשה, זה יותר מדי גדול עליך. פסוק עשרים, והזהרת את הם את החוקים ואת התורות והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. ואז הוא גם, לא רק אומר לו זה לא בסדר, הוא גם אומר לו מה לעשות. ואתה תחזה מכל העם אנשי חי נראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. ושפטו את העם בכל עת, והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, אתה תהיה השופט העליון, בית המשפט העליון, אוקיי? אם יש למישהו איזו עתירה, אם משהו לא היה בשופט, לא היה בסדר, למי יביאו את הדברים? למשה. אתה תהיה המילה האחרונה, אבל בשביל דברים קטנים אתה לא צריך לשפוט. כל הדבר הקטון ישפטו הם, והקל מעליך ונשאו איתך. יתרו לא רק מציע למשה לשנות את שיטת השיפוט, אלא מראה לו בדיוק מה הוא צריך לעשות. אתם מאמינים שזה היה הדרכה מאלוהים? מה אתם חושבים? <עקפן> <עקפן> <עקפן> זה היה פתרון פשוט. אבל פתרון אלוהי, פתרון מאוד יעיל. פסוק עשרים וארבע, עשרים ושלוש, סליחה. אם את הדבר הזה, הוא אומר לו, תעשה, וציווך אלוהים, ויכול תעמוד גם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. יש ביטוי בעברית שאומר שהכל בא על מקומו בשלום. יש ביטוי כזה. אם אתם תשתמשו בזה, זה מאוד יפה. להגיד תודה לאל, הכל בא על מקומו בשלום, וזה הגיע מה, מהפסוק הזה של יתרו. זה היה התרומה של יתרו לשפה העברית אם תרצו. וישמע משה לכל חותנו ויעש כל אשר אמר. אפשר להגיד שלמשה ירד לו האסימון והוא מקבל את ההצעה של יתרו במלואה. עד לרגע הזה שיתרו דיבר משה היה בטוח שהוא עושה את הדבר הנכון, מאה אחוז. איך משה ראה את עצמו? את השאלה הזאת בעצם אנחנו צריכים גם לשאול את עצמנו, כל אחד ואחד מאיתנו. קשה לנו בעצם לראות את עצמנו כמו שאנחנו באמת נראים. איך לא חשבו על זה קודם? זה לא היה רעיון, אתם יכולים לחשוב, זה לא היה איזשהו רעיון גאוני, הרי משה... היה בעצם גם יכול היה לחשוב על זה בעצמו, זה לא משהו שהוא רק יתרו ידע עליו, אבל עובדה היא שהוא לא עשה את זה, הוא לא חשב על זה כך. משה לא אמר לעצמו שאני לא עושה משהו טוב, הוא שמע למה שיתרו אמר, הוא לא נשאר במקום, אלא הוא שמע למה שיתרו בעצם נתן לו. אנחנו לא תמיד רואים את עצמנו Uh, בהתאם למציאות. אתם יודעים שהרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על עצמנו אנחנו רואים דברים שאחרים לא רואים. למשל אשתי היקרה, היא באה אליי כמה פעמים, איך אני? נפלא. לא, לא, יש משהו לא בסדר. מה לא בסדר? אני לא רואה, הכל נפלא, הכל בסדר. Uh, יש דברים שאנחנו רואים ואחרים לא רואים אותם. Uh, אנחנו חייבים להתאים את עצמנו לעבודת אלוהים דרך העיניים של אלוהים. אתם יודעים כמה משקל אלוהים יכול לקחת מהכתפיים שלנו? אל מי אני מדבר? לחברי קהילה, לאנשים עובדים, אבל אלוהים רוצה שאנחנו גם נשמע, נשמש תחת היד שלו. הוא רוצה לייעל את החיים שלנו. אם אתם משרתים אותי, בואו אני אראה לכם איך אתם יכולים לעשות את זה טוב יותר. שגם אתם תהיו מבורכים, שאתם לא תרגישו שאתם מתמוטטים. כמה אתם יכולים לסחוב על הגב שלכם? לפעמים אני פוגש חברי קהילה בשיחות לא קלות, שיחות לא קלות, ובמהלך השיחה אני מגלה שהבן אדם סוחב על עצמו משקלים שהוא לא צריך לסחוב. לא פלא שהוא כמעט מתמוטט. לא פלא. אני בדרך כלל אומר או לאישה או לגבר, אני אומר, תיקח בבקשה את המקרר הזה לדוגמה ותוריד אותו למטה. הוא אומר, מה פתאום, זה כבד מדי. אני אומר, עכשיו, מה שיש עליך יותר כבד מהמקרר הזה. יותר כבד. אתה סוחב עליך משהו שאתה לא צריך לסחוב, זה גדול עליך. בידיים שלך השליטה היא מאוד מאוד קטנה. אתה לא יכול לשלוט על הכל. האם אתה יודע מה קורה עכשיו עם הבן שלך? לא, אני לא יודע, לכן אני מודאג, אני, כל, אני לא ישן בלילה. אני לא יכול, בעבודה אני לא מרוכז, אני יכול לחתוך את היד שלי בעבודה, או אני לא יודע, כל הזמן אני חושב מה אני יכול לעשות. הוא לא, הוא לא אצלך, אתה לא יכול לעשות כלום. השליטה היא לא אצלך. הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו יותר חזקים ממה שאנחנו באמת, ואנחנו לוקחים עלינו משקלים כבדים הרבה יותר ממה שאלוהים רוצה. לפעמים אלוהים רוצה להגיד לנו, סטופ, תעצור, תכניס אותי בתוך החיים שלך, אני יכול לשאת משקלים הכי גדולים שיכולים להיות, זה לא המשקל ששמתי עליך. אתה עכשיו שם את הנעליים שלך בתוך הנעליים שלי. אתה לוקח משקל שאני צריך לקחת, אלוהים אומר. אל תיקח, תיתן לי את המשקל הזה. אני צריך אותך, אני צריך אותך משה, אתה צריך להנהיג את העם הזה, אתה צריך להביא אותו לארץ המובטחת, אתה לא יכול לקחת את המשקל, אתם שמים לב שיתרו אומר את אותו הדבר, כבד עליך הדבר, אתה פוגע במשפחה שלך, אתה פוגע בעם, אתה לוקח עליך את התפקיד של אלוהים, ואסור לך לעשות את הדבר הזה, אסור. תיתן את זה לאלוהים, לא תיתן לו כי, הת... כי הוא עושה לך טובה. לא, כי זאת המצווה. אלוהים רוצה שאנחנו נהיה שמישים, שאם אנחנו משרתים שלו, אנחנו באמת נהיה מסוגלים לעשות את מה שהוא מצפה מאיתנו. ואנחנו נוכל לעשות את זה אם נוריד מעלינו משקלים שאסור לנו לקחת. משה לא סתם לקח על עצמו את זה. מה הרקע של משה? מאיפה משה הגיע למדבר? כל החיים שלו איפה הוא גדל? גדל בארמון, נכון? הוא היה רגיל לסגנון חיים שונה לחלוטין. מה שבטוח שלא היה לו משעמם בארמון כמו שהיה לו משעמם במדבר, בין הכבשים של יתרו, זה בטוח. אבל למשה היו תוכניות להציל את העם שלו, תשימו לב, עוד בזמן שהוא חי בארמון של פרעה. משה חשב בעצמו מה אני יכול לעשות כדי להציל את העם הזה. איך אני יכול לגאול אותם? היו לו תוכניות גדולות. משה נולד בארמון והתדמית שלו בעיני עצמו לא הייתה דומה למושה הרועה אלא למשה נסיך מצרים משה מחליט להושיע את העם שלו, שמות פרק 2 פסוק 11 ויהי בימים ההם ויגדל משה כאן אנחנו רואים לא רק גדילה פיזית, משה היה גדול בארמון היה לו סמכות, הוא היה נשיא מצרים, נשיא, סליחה, נסיך מצרים, היה נסיך מצרים. ויהי בימים ההם ויגדל משה, ומה הוא עושה? ויצא אל אחיו, יוצא אל האחים שלו, ויר בסבלותם, ויר איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. משה מודע לסמכות של בן מלוכה שהייתה לו, הוא בן מלוכה, ויש לו... מה הוא יכול לעשות? מה, מה נסיך מצרים יכול לעשות? הכל, כמובן שום דבר לא אה, מגביל אותו. לכן מוצא, סליחה, משה יוצא אל אחיו מהעמדה הגבוהה של נסיך מצרים. מהעמדה הזאת כמה הוא הצליח להציל מהעם? כלום, נכון? הסמכות המלכותית שלו הצליחה רק לגרום לו ולעם צרות צרורות. הוא הואשם ברצח וברח למדבר. התדמית הראשונית של משה כנסיך מצרים לא הייתה מתאימה לתפקיד שאלוהים ייעד לו. הוא היה צריך לצאת לקורס ארוך ומיוחד בין 40 שנים במדבר. ממרום הסמכות המלכותית שלו כנסיך מצרים, משה חושב שהוא יכול לשנות את העולם. יש לו הכל, וכנסיך מצרים הוא חושב שהוא יכול לעזור לעם שלו, הוא מלך, הוא יכול לעשות הכל. יום אחד מה הוא רואה? הוא רואה מצרי מכה את אחד העבדים הישראלים. כשהוא רואה את זה עולה לו רעיון נהדר איך לפתור את בעיית העבדות הישראלית במצרים עבורו זה היה מעשה צדקה לצאת מהארמון ולפתור את הבעיה בסגנון מצרי. הוא פותר את הבעיות לא בסגנון של אלוהים, הוא פועל בסגנון מצרי. אלימות גוררת אלימות. משה מתנהג כמו שליט מצרי והורג את המצרי שהתעלל בישראלי. ויפן כה וכה וירא כי אין איש, ויך את המצרי, ויתמנהו בחול. משה מחליט להושע את עם ישראל בחרב, עם הכוח שלו כנסיך, אבל זה לא ממש מצליח לו. העובדה שהתדמית שלו בעיני עצמו, איך הוא רואה את עצמו, הייתה גבוהה, לא תרמה ליכולת שלו להציל את העם שלו. משה אומר, יש לי רעיון נהדר להציל את העם, אבל למרות שזו נשמע כמו תכנית פנטסטית, לא תמיד התוכניות שלנו מתאימות למצב בשטח. מבחינתם <מח> של הישראלים, הם לא ממש ראו במשה חלק מהם. <מחינת> למשה לא היה ריח מסריח של זיעה, <מחינת> לא היו לו פצעים כתוצאה מהשוט של המעביד שלהם? לא היו לו צרות כמו שהיו להם? הוא לא היה כל כך רעב כמו שהם היו רעבים? הם לא ממש ראו בו חלק מהם ולכן הם גם לא ממש התלהבו ממנו ומהכוונות שלו להושיע אותם ביום השני משה יוצא עוד פעם הלך לו נכון? הרג את המצרי, קבר אותו, אף אחד לא ראה, התוכנית הולכת מצוין, נכון? משה קם בבוקר ויוצא עוד פעם לעבודה כמושיע העם. ויצא ביום השני והנה שני אנשים עיוורים. עכשיו אנחנו כבר לא רואים מצרי פה, אלא רואים פה שני אנשים מעם ישראל רבים ביניהם. שזה דבר נורמלי פה, אתם יכולים לראות את זה כל הזמן בישראל. <laughs> ישראלים... לא, לא צריך הרבה כדי שהם יריבו אחד עם השני גם שם במצרים שני ישראלים רבו, לא כתוב על מה, אבל לא משנה הם רבו ואז משה פתאום נכנס לתמונה עם הבגדים, עם הדאודורנט ועם הבוסם ועם ה... הוא קם בבוקר אחרי ארוחת בוקר טובה אולי מה אתם אומרים? יצא מהג'קוזי אולי? החיים הטובים? ואז הוא אומר ויאמר לרשע, למה אתה מרביץ לחבר שלך? למה אתה מכה את רעך? למה אתה כרעך? משה כבר קובע שהבן אדם, הוא כבר יודע מי רשע ומי לא רשע. למה אתה מרביץ לו? משה לוקח פיקוד, הוא לא מבין את רגשות העם, על מה הריב? הוא לא שואל על מה אתם רבים. מה כואב לכם? לא שואל. על מה הם כועסים? מה אכפת לי? מתי הם אכלו בפעם האחרונה? לא יודע. האם משה באמת יכול להבין את העם מהנקודה שהוא נמצא בה כנסיך מצרים? לא ממש. מסתבר שלא. מהמעמד החברתי שהוא שייך אליו, הוא לא יכול להבין את העם שלו. הוא לא יכול להבין אותם. אין שום הרמוניה ביניהם. באיזה זכות משה שואל את השאלה הזאת? זה לא פלא שהאיש עונה למשה בסגנון הזה. והאיש פונה למשה ואומר לו, מי שמך לשר, לאיש שר ושופט עלינו? 90. וזאת שאלה טובה. 90. הלהרגני 90. אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. 90. זה לא היה חלק 90. מהתוכנית. 90. משה 90. לא הבין 90. בעצם שאלה שנשארו בחיים 90. סיפרו שהוא הרג את המצרי, ואתם יודעים איך השמועות עוברות מהר. ובסוף זה נודע. והוא שואל אותו, תגיד, מי שלח אותך להיות את המנהיג שלנו? שאלה טובה, נכון? האם אתה מינית את עצמך לתפקיד הגנרל של ישראל? אתה לקחת את התפקיד, אתה מינוי של עצמך לתפקיד? או במילים אחרות, מי אתה חושב את עצמך? מה אתה חושב שאתה מסוגל לעשות? אנחנו כבר כל כך הרבה שנים נמצאים במצב הזה. אתה חושב שאם אתה הורג איזה מצרי עם חרב, אז אתה פותר את הבעיה? איזה מין גנרל אתה? גנרל בלי צבא? התגובה של משה מראה את מעמדו האמיתי. אתם יודעים, התגובה שלו, אנחנו קוראים פה בפסוק, מה קרה? הוא פחד, הוא פחד. הוא היה בטוח שכדי להציל את העם הוא היה בטוח שהוא צריך להיות הגנרל שלהם, אבל הוא רואה שהחיילים שלו, אפילו הם, לא רוצים אותו. אלה שהוא בא להציל אותם, הם לא רוצים אותו. היום במדינת ישראל יש לנו גנרלים, נכון? מי הגנרל של ישראל? איך קוראים לו? גנרל, הגבוה ביותר בצבא. נו, אתם לא יודעים מי הרמטכ"ל שלכם? הנה, לפחות רני יודע. קוראים לו גדי אייזנקוט. לא מזמן הוא גם עבר איזשהו ניתוח קשה. אני לא יודע כמה אתם מכירים אותו, אבל אני קראתי קצת את הביוגרפיה שלו. בן אדם מאוד מעניין. מתוך מה שאני קראתי, הוא בן אדם מאוד צנוע, אתם כמעט ולא רואים אותו בתקשורת. אני לא יודע אם אתם שמעתם איזשהו ראיון או ראיתם אותו פעם בתקשורת. נכון? הוא, אפשר להגיד שהוא בן אדם שנחבא אל הכלים, אבל הוא בן אדם שהוא מאוד יקה, אומרים. הוא הולך לפי הספר כל הזמן, בול מה שצריך להיות. הוא גנרל אמיתי לפי הספר. הוא גנרל לפי מה שהצבא מצפה ממנו. אחד הגנרלים היותר גדולים של ישראל. הוא לא מדבר הרבה, אבל הוא עושה הרבה. גדי אייזנקוט הוא גנרל בצה"ל. יש לו אחריות כבדה, יש לו סמכות גדולה, הסמכות שלו היא גם סמכות שיפוטית. יש לו ניסיון רב שנים בפיקוד בכל הדרגים, מקצין שהוא התחיל מקצין קטן עד שהוא הפך להיות רמטכ"ל. יש לו ניסיון או אין לו ניסיון? יש לו ניסיון מאוד מאוד עשיר. משה היה גנרל בארמון פרעה. למשה הייתה בארמון פרעה סמכות. בלתי מעורערת, אבל הסמכות שלו הייתה בסגנון פרעוני. מי שלא עושה את מה שאני אומר, מה אני עושה לו? זה הסגנון של פרעה. זה הסגנון של כל המלכים עובדי האלילים. נבוקדנצר לא היה שונה? מי שלא רצה להשתחוות לפסל, מה היה עושה לו? לא ככה, היה זורק אותו באש. אם אתה לא עושה את מה שאני אומר, זה הסוף שלך. משה קיבל את הרקע שלו למעשה שהוא עשה בדיוק בארמון. לכן הוא לא היה מתאים להיות הגנרל של ישראל. למה אתם חושבים שפרעה כל כך כעס שהוא רצה להרוג את משה? הוא לא רק הרג מצרי, אלא הוא גילה בעצם את המטרה שלו. הוא רצה להגן על העבדים, הוא גילה לפרעה שהוא בעצם עומד לצידם. אלוהים היה צריך להציל את משה עכשיו, את הגנרל הגדול אלוהים רצה להציל. אלוהים היה צריך לקחת את משה, הגנרל המצרי, ולראות לו את הדרך הטובה יותר, והיא לעשות ממנו מנהיג בסגנון אלוהי. יתרו לא היה הראשון. שאמר למשה שהוא עושה דבר לא בסדר. אלוהים היה הראשון. והוא לקח אותו אל המדבר. משה גילה שהוא לא יכול להשתמש בטקטיקות של גנרל מצרי בהנהגה של כבשים. משה למד במשך כל ארבעים שנות היותו במדבר איך להיות גנרל של כבשים. כשהוא כעס על כבשה, למשל, הוא למד שהוא לא יכול להתנהג איתה כמו גנרל מצרי ולהרוג אותה. הוא היה צריך ללמוד לאהוב את הכבשים גם אם הם לא התנהגו בדרך שהוא רצה. התפקיד שלו היה לשמור עליהם, שהם יישארו בחיים. אם הן רעבות, הוא צריך להאכיל אותן. אם הן צמאות, הוא צריך להשקות אותן. אם קר להם, הוא צריך להגן עליהם. אם הם בסכנה, הוא צריך לחרף את נפשו ולהציל אותם. זה סגנון של גנרל שהוא לא הכיר. הוא לא היה גנרל כזה. הוא היה גנרל מצרי. ולאלוהים לקח ארבעים שנה להפוך אותו להיות גנרל של כבשים. וזה לא קל. ארבעים שנה, זה תקופת חיים. זה המון זמן, תחשבו על זה. משה נחשב בצדק בעיני רבים. למנהיג הטוב ביותר שהיה לעם ישראל אבל מעטים עוצרים לחשוב על התקופה הארוכה שאלוהים שלקח למשה להיות בידיים של אלוהים כדי שהוא יהפוך להיות כזה המנהיג הטוב ביותר שהיה לעם ישראל הרבה נקודות באופי של משה היו צריכות להשתפר ולאלוהים הייתה תוכנית להפוך את משה לכלי בידיים שלו כדי להושיע את עם ישראל. בסופו של דבר אלוהים לקח גנרל מצרי, נסיך מצרים, והפך אותו לרועה, לרועה כבשים. ואז הוא היה יכול בעצם להושיע את בני ישראל. ראיתם מאיזה נקודה? לא נקודה גבוהה. מהנקודה הנמוכה ביותר, עכשיו אתה מוכן. עכשיו אני יכול להשתמש בך. אני יכול להשתמש בך כאשר אתה יודע באמת את המקום שלך. אז אני יכול להשתמש. השינוי שמשה היה צריך לעבור בחיים, שהוא באמת יכול להושיע את העם שלו, היה חייב להיות שינוי דרמטי. הוא היה חייב להפוך להיות קודם חסר אונים לחלוטין, כדי שאלוהים יוכל להשתמש בו. מה כבר יכול לעשות רועי צאן במדבר? כל היום הוא רק מדבר עם כבשים, מה הוא יכול לעשות כדי להושיע את עם ישראל? מה הוא יכול לעשות בתור רועה? כלום! הוא לא יכול לעשות כלום. אתם יודעים שבעיניים של המצרים רועים היו הרמה החברתית הנמוכה ביותר. הנמוכה ביותר, מי שהיה רועה צאן, אנשים שלא מתייחסים אליהם בכלל. תחשבו איזה, איזה, מאיזה מעמד משה ירד בעיניים של המצרים. מהמקום הגבוה ביותר למקום השפל ביותר. אבל זהו הרגע שאלוהים באמת יכול לעשות משהו איתו. אחים ואחיות יקרים, אלו הם האמיתות של אלוהים. מתי באמת אלוהים יכול להשתמש בנו? כשאנחנו גדולים וסופרמנים? או כשאנחנו באים אליו בלב נשבר ואומרים הנני, השתמש בי. אני באמת לא יכול לאכול או יכולה, אני יודעת שאני לא יכולה אבל אני רוצה שתשתמש בי, לא בגלל שאני יכולה, אלא בגלל שאתה יכול, שאתה יכול לעשות איתי כל מה שאתה רוצה, אני, אני בידיים שלך. התדמית של משה נסיך גלרל השתנתה למשה רועה חסר אונים וחסר הערכה עצמית. ההשפעה הגדולה ביותר של משה על עם ישראל הייתה כאשר הוא הגיע למצב הזה. למצב של חוסר אונים, הוא הפך להיות קטן מאוד, וככה הוא היה יכול להצליח. אתם שמים לב, עולם הפוך, בעולם שלנו היום. כולם רוצים שאתה תהיה גדול כדי להצליח, לא קטן. אתם מכירים אנשים שרוצים להיות קטנים כדי להצליח? אבל אלוהים מראה לנו, אם אתה באמת רוצה להצליח, אתה צריך לשים את עצמך בפרופורציה. שאתה תדע שאני נמצא איתך, אתה מוכן. להיות המושיע של עם ישראל. התדמית של משה בעיניו הפכה להיות של אחד שלא מסוגל לעשות כלום, ואז מנקודת מבטו של אלוהים הוא היה מוכן לצאת ולהושיע את עם ישראל. אלא פיליפים 2, 5 עד 11 אנחנו קוראים. שאול השליח כותב לקהילה הפיליפית, הוא כותב להם דברים אמיתיים על המשיח בעצמו. ושימו לב מה הוא אומר על ישוע. ישוע לא סתם היה נציך מצרים, הוא לא, הוא היה הרבה יותר מנציך מצרים, הוא היה מלך העולם. לא הייתה מלכות גדולה יותר משלו כמובן. ומה שאול השליח אומר אל הפיליפים 2, 5 עד 11. שאול אומר ופונה לקהילה ואומר לה יהא בכם הלך רוח זה, הוא מדבר גם אלינו יהיה בכם הלך רוח זה אשר היה במשיח ישוע. הוא אשר היה קיים בדמות אלוהים לא חשב לשלל היות שווה לאלוהים. מה הוא עשה? אלא הריק את עצמו, נטל דמות עבד ונהיה כבני אדם. וכאשר היה בצורתו כאדם, השפיל את עצמו וציית עד מוות, עד מוות בצלב. מה הייתה התוצאה של הגישה הזאת? <מח> על כן הגביהו אלוהים מאוד ונתן לו את השם הנעלה על כל שם. מאיפה הוא קיבל את הכבוד שלו? מבני אדם? <מח> לא. <מח> מה הייתה התגובה <מח> של אלוהים להתנהגות שלו? <מח> מה הייתה ההתנהגות שלו? <מח> הוא היה שווה לאלוהים. <מח> אבל מה? <מח> להריק את עצמו. <מח> מה זה נקרא להריק את עצמך? אתה לא מלא בעצמך, במה אתה מלא? באלוהים. מרוקן לחלוטין מכל כבוד שבן אדם יכול לתת לך. התגובה של ישוע היא בעצם תגובה של עבד שרוצה לציית לאדונו, עד מוות. הציוד שלו לא היה ציוד קל, זה היה ציוד משפיל, מאוד משפיל, הוא השפיל את עצמו וציית עד מוות. המוות בצלב היה מוות מאוד מאוד משפיל, אין בזה שום כבוד. אנשים רואים אותך ארום כביום היוולדך על הצלב. אנשים שאתה, חברים שלך, משפחה שלך רואים אותך במצב כזה, זה מאוד מאוד משפיל. והציות לא נגמר, הוא נמשך עד מוות. מדוע? כי אין לך שום כבוד שאתה דורש מבני אדם, אלא רק מאלוהים. פסוק עשר, אחרי שאלוהים מגביע אותו מעל כל שם, למען תכרע בשם ישוע כל ברך, עכשיו כל היקום קורע לפניו. בשמיים ובארץ ומתחת לארץ, וכל לשון תודה, כי ישוע המשיח הוא האדון לתפארת אלוהים האב. התהליך שמשה עבר היה גם התהליך שעבר ישוע, כמובן בצורה הרבה יותר גדולה, כדי להושיע את עמו ואת כלל האנושות. משה עבר את התהליך הזה כסמל. הישועה של בני ישראל ממצרים היא סמל הישועה של כל האנושות. על מה אני מדבר פה? אנחנו מדברים פה על תוכנית פנטסטית של אלוהים שהוא הראה לבני ישראל כבר בזמן של התורה. הוא הקים את משה, הוא הראה להם מה צריך להיות בן אדם כדי שהוא יצליח לעשות מה שאלוהים אומר לו, ואז הוא הראה את זה במשיח. הנה, תראו, זאת ההתגשמות. ישוע ירד לעולם, ירד כעבד ולא כמלך. הישועה של אלוהים היא על ידי רועים ולא גנרלים. הישועה היא על ידי כניעה ולא על ידי רצון לכבוש. הכניעה לאלוהים היא מפתח לכל ניצחון רוחני בחיים שלנו. כניעה לאלוהים, כניעה לאלוהים היא מבטח לכל ניצחון רוחני בחיים שלנו. הציוץ שלנו לאלוהים חייב להיות ללא תנאי, אפילו עד מוות, אפילו במחיר היקר ביותר שאנחנו יכולים לשלם וזה החיים שלנו. במטי פרק 20 ישוע שומע הוא שומע בקשה מאמם, מאמא של שני תלמידים שלו, של בני זוודאי, מת 2022 20, עד 23. סליחה. אחרי כן ניגשה אליו האם של בני זוודאי עם בניה והשתחוותה לא לבקש ממנו דבר. שאל אותה, מה בקשתך? השיבה לו, אמור נא שישבו שני בני אלה, אחד לימינך ואחד לשמאלך לי במלכותך. ענה ישוע ואמר אינכם יודעים אפילו מה שאתם מבקשים אינכם יודעים מה שאתם מבקשים האם יכולים אתם לשתות את הכוס אשר אני עתיד לשתות? השיבו לו יכולים אנחנו אמר להם אמנם את כוסי אתם תשתו אבל לשבת לימיני ולשמאלי אין בידי לתת אלא לאשר הוכן להם מאת אבי התלמידים היו בטוחים שהם יכולים לעשות את כל מה שהלב שלהם אומר להם. יש לנו הרבה אמונה, הם חושבים, אנחנו יכולים לעשות הכל, אבל מהצד זה לא היה נראה ככה. עצם העובדה שאתם מבקשים את הכבוד, כבר מראה שאתם לא יודעים את הכתובים. ואם אתם לא יודעים את הכתובים, אז אתם לא יודעים מה אבי שבשמיים אומר. אם אתם רוצים לקבל את מה שאלוהים מכין לכם, העיניים שלכם ייפתחו, אתם תבינו שאתם לא צריכים לחפש להיות איפה? למעלה, איפה אתם צריכים לחפש להיות? למטה. מי שמשפיל את עצמו, מה זה נקרא להשפיל את עצמך? זה נקרא לציית לאלוהים, וזה לא דבר קל. מכיוון שאימא שלהם רצתה לקחת את ההזדמנות. אתם קרובים לישוע, עוד מעט הוא המשיח, עוד מעט אתם תוכלו להיות קרוב לצלחת. אתם תהיו פוליטיקאים מצליחים, אחד מימין ואחד משמאל. אבל מה ישוע אומר להם? אתם אפילו לא יודעים מה אתם מבקשים. מה, ש, מה שמוכן בשבילכם זה משהו אחר לגמרי. אתם יודעים איך מגיעים למלכות השמיים? אנחנו דיברנו על זה בדרשה שעברה. יש תחנה. בדרך למלכות השמיים יש תחנה. היא לא עוברת בארמון, היא עוברת בגולגוטה. עד כמה זה רציני הדבר הזה, זה לא דרמטי, זה רציני מאוד. כשאנחנו רואים את הדברים דרך העיניים של אלוהים, הפרופורציה שלנו משתנה. העיניים שלנו הן לא עיניים טהורות, הן עיניים חוטאות. אנחנו לא מחפשים תמיד להיות נמוך, אנחנו תמיד מחפשים להיות גבוה. אנחנו מחפשים כסף. כבוד, תאוות, נוחות, כיף. מה אלוהים מציע לנו? הוא אומר, אני מוכן לתת לכם הכל, אבל התחנה בדרך לזה עוברת למטה. <אז> למרות הכוונות הטובות של התלמידים, <אז> אלוהים הוא זה שמכין את התלמידים של ישוע לקראת המשימה שהוא נותן להם. הוא מכין אותם, ואיזו משימה זאת קלה? לא, בכלל לא, בכלל לא. אבל הם צריכים לדעת את המקום שלהם. כמו משה ויתרו, אנחנו לא לוקחים עלינו משימות שהן כבדות מדי עלינו. אנחנו לוקחים עלינו משימות שאלוהים נותן לנו. וברגע שאנחנו הופכים להיות רועים, שאנחנו הופכים להיות חסרי אונים, שאנחנו מפסיקים להיות גנרלים, אלוהים הופך להיות הגנרל. ואז הוא יכול לעשות איתנו משהו. ככה העולם לא עובד. אנשים בדרך להצלחה רוצים לדרוך על מטרות שעומדות בדרכם. כמה שאפשר, וזה לא משנה כי המטרה מקדשת את האמצעים, הרבה אנשים חושבים. אבל לא, אלוהים רואה הצלחה בדרך שונה לחלוטין. ההצלחה בלהרהיב עוז, כמו שאמרנו, להרהיב עוז לעשות טוב. אסור לתלמידים לשפוט את היכולת שלהם על פי ראות העיניים וההרגשה הפנימית שלהם. ככה לא עובדים. זה מה שמשה עשה בהתחלה. לפי מה שהוא ראה ולפי מה שהוא הרגיש הוא פעל. מה הייתה התוצאה? חרב בתוך בטן של מצרי בצרות גדולות. זאת לא הייתה הדרך שאלוהים רצה להושיע את עם ישראל. אנחנו לא פועלים על פי רגש, אנחנו לא נותנים להרגשות שלנו להיות המצפן בחיים שלנו, מכיוון שיש לנו את הדרך כתובה. אנחנו לא פועלים לפי ראות עינינו, אלא לפי ראות עיניו. ככה אנחנו פועלים. מנהיגות אמיתית פועלת בהתאם למה שאלוהים מראה. לא, לא בהתאם לרגשות. אם אני רוצה לעשות טוב לקהילה, אני לא פועל על פי מה שאני מרגיש, אלא על פי מה שאני יודע, על פי הדוגמה שקיבלתי מהרועה המושלם, ממשה, מיתרו, ועוד ועוד ועוד, מדוד, מכל האנשים שהחליטו שאלוהים יהיה המדריך שלהם בחיים. בואו ניקח את זה לתוך המשפחות שלנו. אנחנו יכולים ליישם את כל מה שדיברתי עליו היום. אפשר ליישם את זה, לא בכוח שלנו, אבל אלוהים נתן לנו היום אוכל רוחני ממדרגה ראשונה, מכיוון שאלוהים רוצה שהשינוי שלנו בחיים יהיה לו ברכה, לא רק בשבילנו, אלא כל מי שיהיה בסביבה שלנו. הוא רוצה שאנחנו נהיה מנהיגים במשפחות שלנו, שאנחנו נהיה רועים, לא גנרלים. שנאהב את בני משפחתנו, שנתפלל בשבילהם, שנשפיל את עצמנו, אפילו נהיה מוכנים לתת את החיים שלנו בשביל כל אחד מהם, כמו שישוע עשה. בפרשה שלנו היום אנחנו נגענו בנקודת היכולות, היכולת שלנו לעשות את מה שיידרש מאיתנו. ראינו דרך החיים של משה את הדרך שהוא היה צריך לעבור עד שהוא היה מוכן לעשות את הרצון של אלוהים, עד שהוא היה מוכן, אלוהים נתן לעשות את זה. זה הסוד של ההצלחה בחיים של אדם מאמין. לתת לאלוהים להנחות אותנו, גם אם זה נוגד את ההרגשה וההיגיון הפנימי שלנו. לקבל החלטה שזה א' ב' של אמונה. אני לא מחליט להאמין באלוהים לפי מה שאני מרגיש, אלא אני קודם כל נותן בו אמון, ואז אלוהים פועל בחיים שלי. וזה חשוב מאוד להבין את זה. אני כאדם לא מאמין, לא הבנתי את זה בשמונה שנים, אני רק ניסיתי להוכיח שאמונה זה דבר שאין בו שום ערך. אבל ביום שאני החלטתי ללכת בדרך שמראים לי לא רק לפי מה אני מרגיש, אלא לפי מה שכתוב. אלוהים באותו היום הראה לי שזאת הדרך הנכונה. באותו היום אני קיבלתי את ההבנות. באותו היום אני יכולתי לראות שיש לזה ברכה מאוד גדולה בחיים, ביחסים בין בני זוג, ביחסים בין אבא לילדים. להיכנע לאלוהים, אלוהים לא מבקש את זה בכוח. הוא אומר לנו, תעשו את זה, ותראו מה אני יכול לעשות בחיים שלכם. שאלוהים יברך אותנו, שיהיה לכולנו באמת השבת הזאת, שבת מאוד מבורכת. תקראו את הפרשה הזאת שנית, יש בתוכה גם את עשרת הדיברות, יש בתוכה את הדרך שאלוהים מתנהל עם העם שלו. זה נמצא בין הפרקים 18 לפרק 20, פסוק 22. שאלוהים יברך את כולנו, בואו נתפלל ביחד. אמן. רבינו מלכנו, אנחנו כל כך מודים לך על פרשת השבוע, על הדרך, אבא, שאתה פעלת בחיים של משה, בחיים של יתרו, בחיים של ישוע. תודה רבה לך שאנחנו יכולנו לשמוע את דברך ולהתברך ממנו. מכיוון, אבא, מכיוון שאתה הבטחת שדברך לא ילך לשווא, אלא יעשה את חפצו, כמו שהגשם והשלג יעודים מהשמיים, ככה גם דברך לא חוזר. אלא עושה את מה שאתה אומר. אני מודה לך, אבא, שכל אוזן ששמעה את הדברים האלה, והם חלחלו אל הלב, תעזור לנו לבחור להיות טובים. תעזור לנו להרהיב עוז בחיינו לעשות את הדבר הנכון והראוי לעשות. תעזור לנו, אבא, לא להיות גנרלים במשפחות שלנו, אלא להיות רועים, אוהבים. חסרי אונים במידה כזאת, שאלוהים ייקח את הפיקוד בחיים שלנו. תברך אותנו, תברך שבאמת כל אחד מאיתנו יהיה ברכה, לא רק למשפחות, אלא לכל בן אדם שהוא יפגוש בחיים. תודה לך אבא על הכל, אנחנו מודים לך על המסר, על כל מה שהכנת לנו, ושהמשך השבת הזאת תמשיך להיות מבורכת. השם של ישוע המשיח, אמן ואמן. אמן. אוקיי, תודה לאלוהים על דברו. יש לכם עוד כוח לשיר? לי יש, אפילו שאני דיברתי קצת יותר מכם. אני רוצה להזמין את כולם לעמוד, אולי אפשר לקרוא גם לאינגה? אינגה. לפסנטרו. את גם כמו אייזנקוט, את נכבדת אל הכלים. אנחנו נשיר שיר מאוד יפה. שיר שנקרא ישוע חי היום he lives באנגלית אני רוצה להזמין את כולם לעמוד ולשיר לכבוד אלוהים באמונה שלמה את השיר הכל כך יפה הזה הוא חי והוא משפיע בעומק ובארום. מעשי רחמיו נגלים אלי, קולו בעלי אוזניי, וברגעי משברו קרוב אליי. הוא כן חי, ישוב. He came with me, and he came with me, and he came with me, and he came with me. Amen, He came with me, Yeshua the Messiah. And if you ask me, how did He come? He came with me, כל העולם סביב לי, על רוב חסדו מעיר, ואם היא קשה לכוחי, הוא מחזיק אותי תמים, בין שולי הסער, וצור איתן חזק, ויום שובו קרובו. ולא ירחב. הוא חי, כן חי, ישוע חי היום. הולך איתי וסח רימי, בלתי וחיי הצר. אמן, הוא חי, ישוע משיחי. אשר כיצד אדע, הן חיו בי עתה, אשמח אגיל אל הנצח, כי אדוני איתי, אלך תמיד אל המתה. ים מפתיק ידי, אשרי כל החוסה בו, עוזי וזמרתיה. כי טוב הוא לעולמי עד, הללויה. הוא כן חי, ישוע חי היום. הולך איתי ושח איתי, ביתי וחיי הצר. אמן הוא חי, ישוע משיחי, ואם תשאל כיצד אדע, אין חי הוא בעתה. אשא עיניי להרים מאין מאין יבוא עזרי בוא נשיר ביחד לכבוד אלוהים <אנת> תהילים 121 אשא עיניי אל ההרים מאין מאין יבוא עזרי אשא אל ההרים מאין מאין יבוא עזרי עם אדוני, עושה שמיים בארץ. את רימי אדוני, עושה שמיים בארץ. הנה לא ינום ולא יישם, ולא יישם שומר ישראל. הנה לא ינום velo yishan, velo Israel עד רימים אדוני, עושה שמיים וארץ. עד רימים אדוני, עושה שמיים וארץ. הנה לא ינור ולא יישם, ולא יישם שומר ישראל. הנה לא ינום ולא יישן ולא יישן שומר שומר ישראל אמן אמן, שבת שלום לכולם ותודה לאלוהים על כל מה שנותן לנו עכשיו אנחנו עושים קידוש ביחד אז אני רוצה להזמין את כולם לחדר הסמוך ושיהיה שבת שלום, אמן ואמן